la microfon este pilotul Valeriu care anunță cu multă bucurie deschiderea programului le 232 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor studii noi analizăm cu ajutorul unor meditații întocmite de un prea credincios ajutor al Lui Dumnezeu, Noul Testament luând versetele individuale. Versetul cu care ne începem studiul de astăzi este versetul 4 din Evanghelia după Luca de la capitolul 20, verset asupra cărei am avut o serie de explicații cu ocazia lecțiunii trecute, explicații cărora le adăugăm pe cele de astăzi aduse cu multă dragoste pentru scumpii noștri ascultători. Înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem un episod din lucrarea Ogrinda Sufletului Omenesc, în care scritorul Richard Wulmbrand ne prezintă o serie de defecțiuni ale sufletului nostru care justifică nevoia urgentă de schimbare totală, radicală, de naștere din nou. Subtitlul Suflete împărțite, Dumnezeu ne spune așa. Apoi, sufletul nostru mai are defectul de a fi împărțit și, din cauza că este împărțit, nu are controlul sau stăpânirea de sine. Fiecare suflet are anumite convingeri precise despre ce este bine sau rău. Pe de altă parte, sufletul are impulsuri pe care nu le poate stăpâni. Simte un îndemn lăuntric să săvârșească fapte în opoziție cu convingerile sale. Știi că lucrurile pe care te-ai obișnui să le faci, să le spui sau să le gândești, sunt rele. Îți dai seama că faci rău, dar nu poți schimba nimic. Un anumit obicei rău cu care te-ai deprins ajunge să te domine. Ai devenit deci sclavul său. O anumită idee te urmărește și tu nu mai ești în stare să faci gândurile sau faptele tale roabe idealului tău de purtare. Cum să le faci roabe lui Iisus dacă sufletul tău a pierdut stăpânirea asupra gândurilor care îl frământă și care se războiesc unele cu altele? Tu știi bine că ceea ce faci este absurd, că te vei nenoroci, îți va distruge sănătatea, cariera și viața. Tu știi că lucrurile pe care le gândești sfidează toate legile logicii, dar, cu toate că știi acestea, nu poți rezista îndemnurilor lăuntrice. Ceva te împinge, te silește, te obligă să săvârșești faptul acesta în mod cu totul conștient împotriva ta însuți. Ei bine, aceasta este oglinda unui suflet împărțit. Aceasta este oglinda sufletului omenesc, care nu este încă reînnoit prin Dumnezeu, prin nașterea din nou. Sufletele acestea sunt o casă dezbinată împotriva ei însăși și care nu poate dăinui, așa cum arată Domnul Isus. Așa arată sufletul robului rău, care va fi tăiat în două, aceasta este o referire la pilda polilor pe care am studiat-o nu cu mult timp în urmă. Sufletul acesta poate vorbi cu înflăcărare, cu deplină sinceritate, cu lacrimi în ochi despre o credință sau un ideal oarecare și după 10 minute poate să săvârșească o faptă sau să frământe gânduri care sunt un scuipat în obrazul acestui ideal pentru care a plâns acum 10 minute. Vedeți, această disociere, această împărțire a sufletului nostru este stranie. Fiecare râde sau critică această stare de lucruri la celălalt. Dar care este oare omul consecvent idealurilor sale? Acela ar trebui să râde despre altul, dar există vreunul? Atâta vreme cât aceasta este o este structura sufletului fiecăruia? Disocierea? Nu ia numai forma nepotrivirii dintre credință, dintre lucrurile pe care le crezi și pe care le faci, ci disocierea, adică împărțirea, ia și forma nepotrivirii între două sisteme de gândire și simțire care locuiesc la oaltă. Un om poate să țină morțiș la fidelitatea soției sale, să vorbească despre ea, să o laude, să o păzească și poate în același timp să considere bună isprava de a lua el însuși, nevasta altuia. El poate trăi în felul acesta an de zile fără să-și dea seama de inconsecvența sa. Un om poate să protesteze din adâncul inimii împotriva unui atac terorist sau împotriva unei barbarii săvârșite de partidul advers, bucurându-se însă în același timp din toată inima de o faptă barbară, întru totul asemănătoare, comisă de cei din partida lui împotriva vrăjmașilor. Ceea ce le alții denumea el barbarie, la ei săi o numește eroism. Sufletul respectiv va rămâne mirat când îi se va reproșa inconsecvența. Aceasta este o boală sufletească foarte gravă. Cum mai poate spune sufletul acesta că nu are păcat, când are păcatul grav al lipsei de unitate, al disocierii? El una crede, alta face. Ceea ce condamnă în alții, făptuiește el însuși. De aceea Biblia nu încetează să-i pună mereu înainte un Dumnezeu unic, un mântuitor unic, o credință unică, ce a dată Sfinților odată pentru totdeauna un botez unic care nu trebuie repetat. Un singur lucru trebuiește, spunea Domnul Isus. Fac un singur lucru, spune apostolul Pavel. Doresc un singur lucru, spunea psalmistul David. Această unificare a sufletului, este unul din rezultatele pocăinței, pentru că numai pocăința ne poate procura un suflet nou, eliberat total de acest defect al disocierii. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca și pe parcursul minutelor următoare, să ne convingi tot mai adânc de stricăciunea ireparabilă a mecanismului sufletului nostru omenesc și convingi de aceasta să primim pe Domnul Isus Hristos prin care faci posibile locuirea în noi, a unei vieți cu totul deosebită și care n-a fost niciodată pe pământ, viața cea nouă de natură cerească. Spre slava ta dorind lucrul acesta și bucuria noastră veșnică. Amin. Nimic nu ne poate izbăvi din starea aceasta de plâns a sufletului nostru decât sângere Domnului Isus, prin care sufletul acesta este eliminat, îngropat odată pentru totdeauna îndepărtat de la fața lui Dumnezeu și o altă ființă nouă de natură cerească și divină îi ia locul subordonându-și ființa noastră întreagă și ducând-o astfel pe culmile cele mai înalte ale fericirii atât aici pe pământ, dar mai ales cea veșnică. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 4 de la Evanghelia după Luca la capitolul 20. Am ascultat întrebarea pe care Domnul Isus o pune mai degrabă contra-întrebarea cu care dă un răspuns celor care veniseră la el să-i ceară socoteară. Veniseră la el cărturarii, preoții cei mai de seamă și bătrânii, luându la roșie, și întrebându-l cu ce putere faci tu lucrurile acestea, la care Domnul Isus le pune întrebarea următoare. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Botez înseamnă afundare, afundare în apă, afundare în pământ, în îndeosebi mormântul, afundare într-o învățătură oarecare sau în felul de a fi al unui om sau al unui grup de oameni și așa mai departe. Botezul lui Ioan în apa Iordanului era un simbol, al afundării omului într-o nouă învățătură de supunere și ascultare față de Dumnezeu, era un semn văzut al celui care se lăsa de calea păcatului prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor și pășea pe o nouă cale de curăție și sfințenie. Era, deci, un botez al pocăinței, deosebit de spălările rituale ale evreilor prescrise de legea dată prin Moise. Tot ceea ce ne îndeamnă la lepădarea păcatului la lepădarea de sine și la o supunere și ascultare de plină și necondiționată față de Dumnezeu, este din cer și face bine omului. Fie acest bine și partea ta, ascultătorul ei iubit. Contra întrebarea aceasta pusă de Domnul Isus, ca drept răspuns la întrebarea fariseilor, a cărturarilor celor mai de seamă și a bătrânilor, are o reacție în viața lor și anume, citim versetul 5. Dar ei cugetau între ei. Dacă răspundem, din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut. Haideți puțin să medităm asupra acestui verset. Când îți faci socoteli ca să răspunzi ocolind adevărul pentru că nu-ți place să te supui lui, atunci te afunzi mai mult în întuneric. Iar primejdea care te paște este, în cazul acesta, de neocolit. Când îți închizi ochii, Șiți astupi urechile ca să nu vei și să nu auzi adevărul pentru că nu vrei să-l vezi și să l-auzi nu înseamnă că ești izbovit de primejdie, ci te asemenea cu acela care în timpul cu tremurului de pământ și a pus în capătura crezând că va scăpa dacă se dărâmă casa sau te asemenea cu struțul care este o pasăre animal și pe cât este de mare pe atât de puțină minte are când vede vânătorul Vâră capul nisip și crede că dacă el nu mai vede vânătorul, nici vânătorul nu îl mai vede pe el. Dar în felul acesta devine cea mai ușoară țintă pentru că rămân nemişcat în bătaia puștii vânătorului, poate fi vânat lesne. Același lucru se întâmplă cu toți cei care închid ochii în fața adevărului, își astupă urechile când strigă la urechile lor, dar oare prin aceasta ce fac? Preoții și cărturarii cugetau între ei, deci cum să răspundă Domnul Isus. Dar ce trist, nu pe calea adevărului, căci atunci li s-ar fi prăbușit tot planul lor și odată cu el și ei înșiși. Deci ei ziceau în sinea lor, dacă răspundem din cer, va zice, atunci de ce nu l-ați crezut? Vedeți, ei știau că ceea ce vine din cer trebuie crezut, primit și împlinit, pentru că din cer vine adevărul. Mai știau de asemenea că lucruri neobișnuite, cum au văzut la Ioan și la Isus Învățătorul, nu puteau fi de pe pământ. Dar nu le convenea acest adevăr. Ei voiau pur și simplu să scape de Isus care le tulbura întreaga lor viață. Într-adevăr, botezul lui Ioan nu venea de la oameni, ci din cer. Dar botezul Domnului Isus de unde vine? Și dacă răspundem din cer, noi l-am făcut atunci? Nenorocit este omul care vrea să scape de adevăr. Oare cine îl mai poate izbăvi? Cine îl mai poate lumina? Cine mai poate păzi viața? Numai adevărul păzește viața, o luminează și o fericește. Fă-ți prieten adevărul și atunci nu mai ai de cine să te temi. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace, se spune la Iov 22. Cine fuge de adevăr? fuge de propriul lui bine, de propria lui fericire. Pentru cel care fuge de adevăr, adevărul devine un câine care îl mușcă. În versetul 6, acești farisei fățarnici căutau în continuare un mijloc cum să răspundă Domnului Isus și să-și apere totuși poziția lor murdară. Citim versetul 6. Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, că este încredința că Ioan era un proroc. Trebuie să vedem că viclenia nu aduce pace și siguranță în inima omului, ci dimpotrivă. Cel care este stăpânit de duhul vicleniei va căuta tot prin viclenie să iasă din încurcătură și apoi să ajungă la pace. Însă așa ceva nu este cu putință. Cum ar putea întunericul... Să te îndrepte spre calea fericirii și să călăuzească oamenii pe ea? Cum ar putea păcatul să-ți aducă curăția? Cum ar putea diavolul să-ți sedească în suflet încrederea în Dumnezeu? Acestea sunt lucruri cu neputință de înfăptuit, legi cu neputință de trecut. Preoții și cărturarii care veniseră la Domnul Iisus să-L prindă cu vorba, au fost prinși ei înșiși, de plasa adevărului și acum, prin viclenie căutau să iasă din ea. Adevărat, zice un proverb german, toate vulpile și rete ajung la urmă în cada cojocarului. Deci, ei se gândeau așa, dacă răspundem de la oameni, tot norodul ne va ucide cu pietre, Că este încredințat că Ioan era un proroc. Era vorba, deci, despre botezul lui Ioan. Norodul, în simplitatea lui, pricepea mai bine adevărul decât preoții și cărturarii care erau stăpâniți de interese și slavă de șartă. Când umbli după interese și nu după adevărul curat, atunci te ia în stăpânire duhul vicleniei și al fățerniciei. Norodul era încredințat că Ioan era un proroc și în credințarea aceasta i-a dat-o lipsa vicleniei și dorința lor sinceră după adevăr. Ferice de cei cu inima curată, spune cuvântul Domnului, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Vezi și simți adevărul în toate împrejurările, numai în măsura în care ești curat în dorința după adevăr, în măsura în care vrei să te supui adevărului cu orice preț. Cu cât ești legat de vreun interes pământesc sau slavă deșartă, cu atât este mai greu, să vezi și să primești adevărul dumnezeiesc. Preoții și cărturarii erau legați de scaunele pe care ședeau, scaune de autorități religioase și de aceea nu puteau vedea și primi adevărul. Și cum a fost atunci, tot așa este și astăzi. Cel mai greu se pocăiesc cei care stau în fruntea norodului. Ei ajung la nevoie la încredințări Dumnezești, Lepădarea de sine și de tot ce ai? Este drumul pe care vine adevărul în suflet și sufletul intră în adevăr. În versetul 7 citim cele ce s decis ei în final să răspundă Domnului Isus. Citim versetul 7. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Vedeți, dacă nu ai posibilitatea să cunoști adevărul, la judecata lui Dumnezeu nu vei fi osândit pentru călcarea adevărului. Dar dacă ai știut unde se află adevărul și n-ai vrut să mergi să-l cunoști, pentru că îți încurca niște socoteli de-ale vei fi osândit în ziua judecății. Preoții și cărturarii nu aveau nicio dezvinovățire în fața Domnului Isus, cum că nu cunoșteau precis adevărul despre Ioan și lucrarea lui. De ce nu s-au interesat? Ei știau că Ioan era un om neobișnuit, dar n-au vrut să se intereseze mai de aproape de el și de lucrarea lui, pentru că nu le convenea, îi deranja în felul lor, lumesc și firesc de viață. Omul are din partea lui Dumnezeu multe daruri, însă unul din aceste daruri le întrece pe toate și anume, rațiunea sau puterea de judecată. Cu acest dar mare poate ajunge la adevăr, la mântuire și la fericire veșnică. Dacă nu se folosește de puterea gândirii de rațiune în căutarea adevărului, omul va fi judecat și o în ziua Marii Socoteli. Nu este o dezvinovățire vorba, n-am știut. Până la urmă, de ce n-ai știut? Asta este întrebarea, de ce nu te-ai interesat? Cine dorește adevărul, trebuie să-l caute și căutându-l, îl va găsi sigur. Mă veți căuta și mă veți găsi, spune Domnul Dumnezeu, dacă mă veți căuta din toată inima. Nicio altă ocupație nu este mai însemnată în viață decât căutarea adevărului și contopirea cu el după ce l-ai găsit. Dumnezeu este îngăduitor cu slăbiciunea omului și o iartă, dar nu tolerează viclenia și fățărnicia. Acestea sunt păcate care izvorăsc din duhul luciferic, mândria și care urmăresc înlăturarea lui Dumnezeu de pe scaunul lui de domnie. După ce au spus lucrurile acestea Domnului Isus, adică nu știm de unde vine, în versetul următor, la versetul 8, Domnul Isus le spune și el la rândul lui. Nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Curiozității firii veche a omului, Domnul Isus nu-i răspunde niciodată. De asemenea, nu răspunde la întrebările vicleniei și ale fățărniciei. El însă își descoperă tainele adevărului celor curați cu inima, celor care au stare de prunc. Acestora le răspunde la întrebări, îi duce pe câmpiile înverzite ale adevărului și îi adapă cu apa lui înviorătoare. Acolo unde nu vede dorință sinceră după adevăr, după ascultarea de el, Domnul Iisus nu dă nicio descoperire. El nu-și aruncă mărgăritarele soare într-oaca porcilor și nu-și dă câinilor lucrurile sfinte ca să nu fie călcate în picioare. Și ne învață și pe noi credincioșii săi să facem la fel. Mântuitorul nostru a răspuns preoților și cărturarilor de odinioară și din răspunsul lui învățăm și noi cum să ne purtăm față de toți cei care ne ispitesc și vor să ne prindă cu vorba. Domnul Iisus le-a răspuns, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Să nu spunem decât ceea ce le-ar face bine întrebărilor, spre mântuirea lor și mai ales să nu răspundem celor vicleni și fățarnici care vor să răstălmăcească spusele noastre spre paguba lucrării lui Dumnezeu. Orice vorbă pe care o spunem este ori spre paguba lucrării lui Dumnezeu, ori spre câștigul ei. De aceea trebuie să fim cu mare grijă când vorbim. Dacă suntem sub călăuzirea Duhului Sfânt, atunci niciodată nu vom vorbi când trebuie să tăcem și nu vom tăcea când trebuie să vorbim. În versetul următor, la versetul 9 din capitolul 20, Domnul Iisus îi lasă la o parte pe acești vicreni și fățarnici și, citim din verset, că a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Multe tălmăcieri sau interpretări pot fi date cuvântului scris al lui Dumnezeu, tălmăcieri istorice, literale, simbolice, alegorice și așa mai departe. Dar dacă acestea urmăresc un singur scop, și anume apropierea omului de Dumnezeu în Dumnezeirea Lui, atunci sunt bune, chiar dacă puse sub microscopul criticii, ar părea abătute de la o anumită regulă. Rezultatul este important, nu drumul care te-a dus la rezultat. Pilda de mai sus, rostită de Domnul Isus înaintea norodului, are în vedere, în primul rând, Întreaga istorie a poporului lui Israel, întreaga istorie a vechiului legământ, timpul prorocilor, venirea Mesiei, lepădarea și moartea sa, urmările morții sale, lepădarea lui Israel, trecerea împărăției lui Dumnezeu la neamuri. Toate aceste evenimente sunt prezentate în tablourile cele mai simple, dar cu o mare precizie. În pildă aceasta, Domnul Iisus răspunde întrebării preoților și cărturarilor despre puterea cu care face el lucrurile și cine i-a dat această putere. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, via este o icoană a poporului de Israel ca împărăția lui Dumnezeu pe pământ, față de care Dumnezeu n-a economisit nicio trudnică lucrare. Un om, deci, a sădit o vie, a arendat-o unor vieri, și-a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. Un gând duhovnicesc se desprinde din această pildă. Viața noastră este via. Vierii sunt darurile primite de la Dumnezeu, înțelepciunea, puterea, talentele și alte bunuri. Acești vieri, păzitori și lucrători, vor să se bucure de rodul viei, așa cum vrea înțelepciunea firească, și se luptă împotriva Fiului lui Dumnezeu, a felului său de-a fi, care caută să ia via în stăpânire. În cele din urmă, tot ce s-a împotrivit în noi, toate valorile vechi noastre vieți vor fi nimicite, iar via va fi pentru veșnicie numai a Domnului, stăpânului ei adevărat. În versetul 10, Domnul suss continuă pilda vierilor în felul următor. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. După cum este o vreme a săditului sau a semănatului, tot așa este o vreme a rodurilor. Și vremea aceasta vine, nimeni nu poate opri. Mergând pe linia ultimului gând din meditația de la versetul 9, că via este viața noastră, atunci să știi, fratele meu, că și pentru tine și pentru mine este o vreme a rodurilor. Iar Dumnezeu, stăpânul viei, va trimite un rob al său să i se dea partea lui din roduri. Va găsi el rod tot ce avem bun și viața noastră, aparțin lui Dumnezeu și la picioarele lui trebuie pus totul. Dar dacă vierii, referindu-ne la înțelepciunea, puterea, talentele, care păzesc și lucrează via vieții noastre, se împotrivesc, oprind tot rodul pentru euul vechi, adică pentru viața pământească trecătoare, stăpânul va lua hotărârile impuse de situație. Via vieții noastre trebuie să aducă rod pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui de pe pământ. Toți cei care caută la noi rod dumnezeesc și nu găsesc sau nu le dăm, păstrând rodul pentru un scop pământesc, toți aceștia sunt și stăpânului și răspundem de ei dacă în loc de rod îi batem cu vorba sau cu indiferența, trimițându-i înapoi cu mâinile goale. Să avem mare grijă! În versetul 11, Domnul Isus continuă prezentarea pildei în felul următor. A mai trimis un alt rob. Ei l-au bătut și pe acela, l-au bagiocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. În lucrarea lui, Dumnezeu nu se oprește, chiar dacă la prima încercare i s-a pus piedică. El mai încearcă încă o dată și încă o dată ca să-și ajungă ținta. Stăruința lui arată dragostea lui tot mai limpede, mai frumoasă și mai hotărâtă pentru binele făpturilor sale. A mai trimis un alt rob. Dumnezeu, mare stăpân al viei, când trimite robi în via vieții noastre pentru ca să culeagă roduri, nu urmărește sărăcirea noastră, ci din potrivă. El vrea să ne îmbogățească și să desfășoare în noi chipul său, felul său de a fi. Căci bunurile cerești, cu cât ei din ele, cu atât se înmulțesc. Sunt ca lumina, cu cât se aprind mai multe lumini din flacă la ei, cu atât se mărește. Rodurile pe care Dumnezeu le caută în noi ca să le ia prin robii săi, au menirea să facă loc la alte roduri, mai bogate și mai desăvârșite. Dragostea, cu cât se dăruiește, cu atât se mărește și se desăvârșește frumusețea ei. Am citit, deci, că a mai trimis un alt rob. Ei l-au și pe acela, l-au bagiocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. Oricine vine la noi ca să caute roduri, anume, dragoste, smerenie, blândețe, răbdare, îndelungă răbdare, bunătate, înfrunarea poftelor, hărnicie în lucrurile duhovnicești, râvnă în tot ce este ceresc. Deci oricine vine la noi ca să caute astfel de roduri, să nu cumva să-l trimitem înapoi cu mâinile goale și cu atât mai puțin, nu cumva să-l bajocorim sau să-l batem cu biciul limbii sau al unei purtări reci. Nu, nu! Să ne aducem aminte în clipa aceea că Dumnezeu ne cercetează și că dragostea sa vrea să ne dea un har nou. Să ne grăbim îndată să lăsăm aceste roduri din viața noastră să fie culese, iar dacă vom constata că nu sunt aceste roduri în viața noastră, să ne grăbim să mergem înaintea Domnului și să-L întrebăm ce anume trebuie modificat și îndreptat în viața noastră, cea nouă, ca să poată da rodurile pe care El le caută pentru că Lui îi se cuvin. Iubiți ascultători, cu gândurile acestea minunate, în care aflăm că Dumnezeu ne-a ridicat la acest rang mare de lucrători împreună cu El și vrea să hrănească pe cei din jurul nostru prin rodul ei noastre, anunțăm încheierea lecțiunii L232, le care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, aducând un rod bogat și veșnic. Amin! Aș avea, să vorbesc în limbi chiar munță, mun, Și averia să o împar